Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Mikulášská rychlovka. Napsal Luboš Zimňok. Páté kolo se hrálo předevčírem v Londýně na London Chess Classic. O víkendu se hrála německá Bundesliga, o sobotním kole jsme tady už psali, v neděli se hrálo další kolo. V sobotu 2. prosince se hrál tradiční předvánoční turnaj o kapra. V Londýně se kolo před Mikulášskou přestávkou mohutně remizovalo. Remízou skončili čtyři partie z pěti, jen mladý Shreyas Royal prohrál s Mateusem Bartelem, který jej postupně přehrál černými. Zajímavou remízu jsme mohli vidět v partii Edemse s Gukeshem. Viděl jsem při onlinech mnoho kritických narážek na to, že to Edems nedotáhl do konce. Kritici měli pravdu, že závěrečná pozice je pro Edemse značně lepší, ne-li přímo vyhraná, ale kritici si neuvědomují, že hráči nemají u partie k dispozici analýzu motoru. Jednoduše řečeno, výhra tam asi byla, ale byla dobře schovaná v hromadě složitých variant, které vás u partie po několika hodinách hry vůbec nemusí ani napadnout. Třetím a čtvrtým kolem pokračovala německá Bundesliga. O třetím kole jsme psali hned následující den, tedy 4. prosince. V tutéž neděli se hrálo čtvrté kolo jedné z nejlepších evropských soutěží. Velké změny v sestavách se při dvou kolech nedali očekávat, takže opět hráli jen čtyři čeští hráči. Péter Michalík v dresu Drážďan remizoval s velmistrem Brombergerem a stejně tak remizovali i Dráždany s týmem MSA Zugzwang. Vojtěch Plát neměl svůj den ani v sobotu, ani v neděli. V nedělním zápase podlehl Maximu Lagardemu a bohužel prohrál i v tým Remagen. SC Etigheim SC Remagen Zincik 5-3. Haimbach za nějž nastupují Honza Krejčí a Tomáš Polák, měl v neděli těžkého soupeře. Báden Báden patří k favoritům soutěže a dokázal svoji roli potvrdit i v neděli. Tomáš Polák nastoupil v soutěži v každém kole a zřejmě aspiruje na titul remízového krále. Čtyři partie, čtyřikrát remíza, tentokrát s Etiennem Bakrotem. Honza Krejčí podlehl Rustamu Kasimjanovovi. celkově OSG Baden-Baden, SC Heimbach-Weiss-Neuwied 5,5-2,5. Předjubilejní 29. ročník turnaje o losinského kapra se konal v sobotu 2.12.2023 v koutech nad Desnou. Na startovní listině bylo napsáno 95 hráčů ze tří federací, Česká republika, Slovensko a Polsko. Ale dva hráči neabsolvovali první kolo, a pak už nebyli nasazováni, z čehož lze usuzovat, že turnaj hrálo jen 93 hráčů. Devítikolový rapid turnaj se hrál tempem 2x15 minut plus 3 vteřiny za provedený tah. Nejvýše nasazeným hráčem byl velmistr Štěpán Žilka, který má sice v klasickém šachu rating 2615, ale v rapid šachu je jeho rating podstatně nižší – 2474. V turnaji však hrála i řada rapid specialistů kteří rozhodně nechtěli Štěpána jen tak nechat vyhrát. Vítězem turnaje se stal Tomáš Kraus s osmi body, který z devíti partí povolil soupeřům jen dvě remízy, Vardoň a Žilka. Druhé místo si vybojoval Štěpán Žilka. Podobně jako Tomáš Kraus ani Štěpán s nikým neprohrál, ale kromě nerozhodných partí s Krausem a Zvardoňem přidal ještě jednu remízu s Josefem Mudrákem. Sedm a půl bodu stačilo na samostatné druhé místo, na třetí příčku se díky nejlepšímu vedlejšímu hodnocení sedmibodových hráčů dostal Vojta Vardoň. Remizoval s Žilkou a Krausem, ale v předposledním kole prohrál s Patrikem Gnidou, který rovněž se sedmi body obsadil čtvrté místo. Sedm bodů a páté místo uhrála ženská mezinárodní mistrině Natasha Richterová. Nezremizovala ani jednu partii, ale dvakrát prohrála s Žilkou a Paclem.